Позичивши її у своєї досвідченої, а тому поблажливої пасії. І ось тепер, знайшовши у шухляді з мотлухом забуту клієнтом пачку цигарок, Бранко викурює третю у своєму житті цигарку, бо відчуває, що Чорний замок. Владно наступає на нього своєю ж великою п'ятою, навалюється всією вагою, чує, як тріщать його кості, відчуває, як гострі уламки черепа втикаються в мозок. І більше цього болю терпіти не сила, Бранко розчавлений, і це відчуття абсолютне, на Бранка липкою хвилею накочується тиха істерика, дехто називає це кризою середнього віку, але йому здається, що в обличчя дихає нестерпним спородом безглузда смерть. Сьогодні мала прийти по своїй фотографії Ганна, і він ще півгодини вірить, що вона прийде, так нечесно її ж він вислухав, а тепер коли його черга говорити, вона не йде. Бранкові навертаються сльози від безадресної лютії. Хочеться комусь щось відповісти. Байдуже, навіть якщо відповідь буде недоречною чи недолугою. Бо чому прикро має бути лише одному йому? Сьогодні він таки відкриває цю смердючу банку тушонки, яка називається містом, і всім просто заб'є памороки від догиди. Бранко сердито пакує у кофр свій улюблений цифровик, довго плутається у рукавах светра і врешті спускається на нічну вулицю на умисне гучно тупотя по сходах. Прямуючи до центральної площі, куди навіть пізно ввечері течуть повзбранка, Струмочки людей він іще не знає, що і з ким робитиме. Але народна мудрість, складаючи прислів'я, узагальнює безліч випадків, коли здобич сама вибігає на зустріч мисливців і охочі настромлюється на списа, якого той несе на переваги. Вчорашня журналістка теж на площі. Вона курить, сидячи біля фонтана, і Бранко майже не дивується, коли її бачить. От і добре, Фатум на його боці. Він тримається на безпечній відстані під прикриттям темрява і спостерігає. У нього зараз майже не лишилося почуттів і думок, тільки інстинкти брутального, не схожого на нього самого мисливця, що спонукають стежити, вираховуючи найболючішу, найвразливішу точку на тілі жертви і вдарити туди. Журналістка гасить цигарку, з третьої спроби ловить губами струмінь води з фонтана, полоща рота, дістає із сумочки жуйку і починає ремигати. Хвилин за десять до неї підходять двоє молодиків спортивної статури, вона по черзі глибоко цілується з обома. Цікаво, хто з двох ковтне її жуйку – Думаю, в цей час Бранко жінка обіймає цілованих Наталії. Вони усі втрьох іделічно кудись прямують. Бранко, ясна річ, іде за ними. На зерці він навіть не задумується, що в цю хвилину виконує навязливий обов'язок нещасного степостів хвалити бога, думок, якого вже було сказано в цей момент. У нього в голові мало лише ті лаконічні, конкретні, що потрібні для вдалого полювання. Маленький проволок. Відбруньковуються від центральної вулиці як великий палець на рукавиці. Зовсім маленький. Будинки всі теж маленькі, тому й готель під розлогими каштанами мініатюрний тріця стає перед скляними дверми, ніби готуючись сказати таємне відмикальне слово. Але двері на чарівних фотоелементах спрацьовують раніше. У холі світло, тому крізь двері добре видно, як журналістка спілкується з портьє. Щось пише в його книзі і отримує ключ. Хол порожніє. Найрозумніше було б теж зайти всередину і спробувати щось вирішити на місці, але для чистоти експерименту Бранко вирішує діяти іншим чином. Він ходить під ошатним парканчиком, не відриваючи очей від вікон готелю, і врешті-решт серед плям світла на фасаді спалахує ще одна пляма, нова на першому поверсі, взагалі-то йому пощастило. Журналістка цілком могла б отримати номер із вікнами на інший бік – а може це дійсно не вона...